בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ל', מיוסד על תורה ל' בליקוטי מוהר"ן. כי האל תהרוג אלפי כמים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים, צמה נפשי לאלוהים, לאל חי מתי יבוא ויראה פני אלוהים. כי אתה ה' לבד ידעת גדולתך וגבורתך ותפארתך ורוממותך והתנשאותך. כי לגדולתך אין חקר. והשגת אלעותך מרומם ומנוסה מאוד. גילית מחשב התפיסה בך כלל. אבל מאוד שמחמנותך והחנינותך אשר אתה חפץ להיטיב לבריאותיך עשית פעולות גדולות. וסיבבת סיבות רבות וצמצמת השגת אלעותך בכמה וצמצומים שונים. מעילה להעלול מסכל עליון לשכל תחתון. ונתת כוח לצדיקיך האמיתיים להשיג השגת אלעותך וידיעת רוממותך. חננת אותם דעה, בינה והשכל, אשר בעוצם בינתם יש להם כוח להכניס השגת אל גם בדעתנו הפכותה. כאשר התחלת לגלות השגת אל אותך על ידי משה נביאיך הנאמן ביתך, אשר הוציאנו ממצרים, ממ"ט שערי טומאה, והכניסנו במ"ט שערי קדושה, וקרב אותנו אליך ולעבודתך. ונתן לנו את התורה והמצוות הקדושים שהם כולם שיעורים וצמצומים להשיג על ידם השגת אל אותך. כי על ידי כל מצווה ומצווה, ועל ידי כל אות ואות מתורתך הקדושה שבכתב ושבעל פה. כשאנו זוכים לעשותם בקדושה ובטהרה כראוי, יש לנו כוח להמשיך לנו דעת, להשיג לרותך על ידי כמה שיעורים וצמצומים של התורה הקדושה. מה וטובך אשר עשית עמנו על ידי משה רבנו עליו השלום, אשר הוא האיר עינינו והוציאנו מאפלה לאורה, מחושך לאור גדול, מעמקי הגלות בגוף ונפש וממון, ממ"ט שערי טומאה לממ"ט שערי קדושה. כי מעוצם גדולת מעלת משה רבנו עליו השלום, היה יכול להכניס השגת אל אותך אפילו לאנשים פחותים, בדיוטה התחתונה מאוד, כמונו היום. ועתה באתי לפניך, אדוני, אולי ולא אבותי גדול העצה ורב עליליה. ילמדני והורני באיזה דרך, באיזה אופן, באיזה זכות, באיזה עצה ותחבולה, אזכה גם אנוכי. להשיג השגת אלוהותך אשר לכך נוצרתי כאשר אתה ידעת. כי לא נבראתי בעולם השפל הזה אלא כדי לרדוף אחר תכלית הטוב הזה להשיג השגת אלוהותך ידבך. ריבונו של עולם אתה ידעת גודל התרחקותי מהשגת אלוהות. כי לא די שלא נזהרתי לקיים כל דברי תורתך ומצוותיך אשר על ידם זוכין להשיג אותך כל חד לפומה דמשאי בליבה. כמו שכתוב נודע בשערים בעלה כל חד לפומה דמשאי בליבה. אף גם עשיתי מה שעשיתי קלקלתי מה שקלקלתי, חטאתי, עוויתי ופשעתי, והרע בעיניך עשיתי. בשעת נפש, בזדון ובמעל, עד אשר נתרחקתי ממך, כמו שנתרחקתי בתכלי תכלית הריחוק. כי על ידי כל חטא ועוון ופגם, קלקלתי צינור ושביל ונתיב של החוכמה והבינה והדעת. אשר לאדם הייתי יכול להשיג השגת אלוהדך, עד אשר ברוב עוונותיהם מרובים מאוד, בלי שיעור והערך ומספר. וכבדו מכל הים ורבו מעפר הארץ, ועצמו משערות ראשנו. על ידי זה קלקלתי והרסתי והחרבתי כל מיני צינורות ושבילים ונתיבות החוכמה הקדושה. והחרבתי הדרכים אשר על ידם משיגים אותך בכל פעם. והוספתי חטאים על חטאים ועוונות על עוונות ופשעים על פשעים רבים ועצומים מאוד מאוד עד אשר עוונותי עברו ראשי כמסך אבד יכבדו ממני. עד אשר על ידי זה עשיתי כמה וכמה אלפים מעובבות מחיצות ברזל ומסכים המבדילים ביני ובין השגתך מר הדל מקולה אתה ידעת כן מי שיכול להכניס בנו השגת אלוהות כי הם צדיקי הדור האמיתיים הגדולים במעלה מאוד מאוד. כי לפי עוצם ירידתנו והתרחקותנו ממך מאוד, וכפי פחיתות נפשנו שאנו יודעים בעצמנו, אנו צריכים עכשיו מנהיג אמיתי שיהיה גדול במעלה מופלגת ועצומה מאוד מאוד. כי כל מה שהחולה נחלש ביותר הוא צריך רופא גדול ביותר. בישראל במצרים, שהיו במדרגה פחותה מאוד, במ"ט שערי טומאה, לא היה מי שיוכל לעזור להם, כי אם משה רבנו עליו השלום. ועכשיו שנפלנו בגלות גדול, בגוף והנפש יותר ויותר מגלות מצרים, בוודא אין מי שיוכל לעזור אותנו, כי אם הצדיק הגדול במעלה מאוד, שיהיה בבחינת משה רבנו. ולא די שאיננו זוכים להתקרב לצדיק אמיתי כזה, אף גם בעוונותינו הרבים, שפכת חמתך עלינו ולקחת מאיתנו כל מאורע עינינו. כל צדיקינו האמיתיים הגדולים במעלה מופלגת ועצומה מאוד. ומה נעשה עכשיו בעת הזאת? ובפרט איש כמוני, חולה כמוני, מדוכא ומעונה בייסורי הנפש והגוף כמוני. ונגוע ומוכה ומטורף ומבולבל, איש מכאובות וידוע חולי. מלא פצעים רבים ועצומים בלי שיעור, מכף רגל ועד ראש, מתום, פצע וחבורה ומכה טריה. מה אומר ומה אדבר ומה אצטדק, מי יחמול עלי ומי יקום בעדי? אבי שבשמיים, מתי ידעת את כל לבבי? ראה עוני וחלצני. ראה בעלבון עלובים, ראה בעלבוני, החומל על דל, חמול על דלותינו. מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו, עצל והושיע עני ואביון כמוני. הוציאני מבין שיני הכפירים, מצילה מחרבנה, נפש עם יד כלב יחידתי. כי אני מודה ומתוודה לפניך בכל לב הנפש שאני בעצמי החייב בכל אלה. מתחילה ועד סוף. אבל מה יעשה אבישו בשמיים אם כן ידומה בעיניי כאילו לא הייתי תפוס ברשת, וכי עשו בחבלי ברזל ודלתות נחושך, ואין לי שום תקווה כי אם לרחמיך וחסדיך וחנינותיך אמיתיים, כמו שהודעת למשה רבנו, שאתה חונן ומרחם אף על פי שאינם כדאים והגונים לרחם עליהם. כמו שכתוב היומר, אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם אדוני לפניך וחנותי את אשר והרחמתי את אשר ודרשו רבותינו לזכרונם לברכה, אף על פי שאינו כדאי לחון, אף על פי שאינו כדאי לרחם. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, ויחתירו צדיקים כי תגמול עלי. עוזרני והושיעני ומחול לי על כל עוונותי המרובים, ותקנני בצד טובה מלפניך והושיעני מרע למען שמך. וזקני להתקרב אליך באמת מעתה ועד עולם, ועשה מה שתעשה באופן שאזכה להשיג השגת אלוהותך באמת ובאמונה שלמה, בקדושה ובתאה גדולה ובענווה אמיתית, כרצונך וכרצון צדיקיך האמיתיים. והגן בעדי ושומרני והצילני מתאוות ממון שלא יעלה על ליבי שום חמדה ותאווה לממון כלל. ותזכה לרצוני בצע לשנוא את הממון בתכלית השנאה ותצילני מטרדת הפרנסה ומגיעת רדיפת העולם הזה. ולא אבלבל את דעתי ולא אטריד את מחשבתי בשום דבר מעזקי העולם הזה כלל. רק כל מחשבותיי וחוכמתי ובינתי ודעתי וליבי ונפשי וגופי יהיו תמיד חבוקים ודבוקים וחאוטביים אליך ומשתוקקים לרוממותך, לרוממותך באמת ובאמונה שלמה. עד שאזכה לחוכמה שלמה דקדושה לחוכמת הטעה ולחוכמה הילאה. עד שאזכה להשיג תמיד השגת אלוהותך באמת ובאמונה שלמה. ותזכני תמיד להשגות חדשות אמיתיות בידיעת רוממותך ובתשוקת אמונתך הקדושה. ותכונן אם לדחת דעה, בינה והשכל עד שאזכה בעחמך להכניס השגת אלוהותך גם בשאר אנשים רבים בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב. ואזכה בעחמך לגלות ולפרסם אלוהותך ורוממותך ואדנותך לכל בעולם וידע כל פעול כי אתה הפעל טוב ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויתברך וישתבח שמך מלכנו בפי כל, ויתגלה ויתרומם, ויתפאר ויתנשא, ויתעלה מלכותך אל עולם ועד. ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוהי ישראל מלך ומלכותו בקול משלה. ובכן תכוננו בהחמיך הרבים. ותוציאנו מגלות המר הזה, מגלות הגוף והנפש והממון דקדושה, אשר כולם הם משוקעים בגלות גדול ומר מאוד מאוד. ותעלה את השכינה וכנסת ישראל מגלותה מבין ארבע מלכויות, אשר זה כמה וכמה שנים, אשר מלכות דקדושה, המושלת בכל כלליות ארבע עולמות, ירדה מכיסאה בעוונותינו הרבים, ונתנה בידה ממשלה לארבע מלכויות. ועל ידי זה גאינו מארצנו, והתרחקנו מעל אדמתנו בגשמיות וברוחניות, ומגולה אל גולה הלכנו, ומכלי אל כלי הורקנו. עד אשר תש כוחנו ומטה ידינו מאוד, ועל זה מתגבר הגלות הפרטי על כל אחד ואחד מישראל, שהוא גלות הנפש, על ידי תאוות העולם הזה ועבליו, שכל זה נמשך רק מן העכו"ם שאנו ביניהם, כמו שכתוב, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. אלוהים, על דומי לך אל תחרש ואל תשקוט אל. ושמע קול צעקתך וזעקתך, שאתה בעצמך כביכול צועק ושואג זעקה גדולה ומרה על גלות השכינה וכנסת ישראל. כמו שכתוב ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שעוג ישאג ענבהו. ושמע קול צעקת זעקת השכינה או כנסת ישראל, אשר היא זועקת בקול מר על צרות נפשנו, אשר אכו מתגברים עלינו בכל יום, ולא די שהם מושלים עלינו בגוף וממון, אף גם אם רוצים חס ושלום להתגבר בחוכמתם החיצונית המוטעית והשחלה, אשר באמת כל חוכמתם הוא כסילות ואיוולת גמור, וכבר נתפסו הרבה מאחינו בני ישראל בראשתם ובמצדתם הרעה. ועוד הם צודים לקחת ולטרוף חס ושלום עוד נפשות ישראל ברשת חוכמתם המוטעית של פילוסופיה ואפיקורסות וכפירות אשר נתפשטה מאוד בעוונותינו חוס וחמור עלינו והוציא את בלעם מפיהם השג תשיג והצל תציל אותנו ואת אחינו ואת זרענו ואת כל זרם רמך ישראל מרשת ומצודה רעה פרוסה עכשיו על כל החיים אשר לא הייתה כזאת ממי קדם זקנו כן לאמונה שלמה להמליך אותך עלינו ועל נפשנו ועל כל רמ"ח איברנו ושסה גידנו בכל עת ועת. יעוררו רחמי לבך עלי, עלי, עליך ועל בניך, כי מי יוכל לסבול את קול צעקת וזעקת קוצ'בריך ושכינטה? מי יוכל לאטום אוזנו ולבבו מקול צעקתם ושברתם המרה? ותן בלבנו לצעוק תמיד אליך עד שתרחמנו, נשבע ותאמר הנני. המזכירים את ה' אל דומי לכם ואל תתנו דומי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. ריבונו של עולם מלכותך, מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור, והדור חוס וחמול ורחם על מלכותך המתפשטת בכל ארבע עולמות. וכדי ויוצא ויעלה את שכינת עוזיך ומלכותך מבין הגויים, ותעלה את המלכות לקדושה וכנסת ישראל מן הגלות וארבע מלכויות. ומלכות הרשעה מרע תעקר ותשבה ותמגר ותכלם ותכניעם ותשפילם במרב ותעקור ותשבר ותבטל כל הדעות הזרות של חוכמות חיצוניות ופילוסופיה ואפיקורסיות מן העולם. ותמסוך בקרבם רוח עבעים ותערבב את דעתם ותסתום את פיהם ותעקור ותשבר ותבטל דעתם ומחשבתם הרע מן העולם. ועוזרנו ובושענו שנזכה להגיע למידת החסד באמת בתכלית השלמות כמו אברהם אבינו עליו השלום שאחז במידת החסד בשלמות. ונזכה לעשות חסד אמת עם כל בני אדם. ותזכנו בלחמך הרבים, ותשלח לנו צדיקים אמיתיים, מוכיחי אמת שיעסקו תמיד להוכיח אותנו בתוכחה מגולה, מאהבה מוסתרת. ותיתן בלבנו שנטה אוזנינו בלבנו לקבל תוכחתם הטובה, אף על פי שתהיה לפעמים בדרך ביזיון, אף על פי כי לקבל דברי תוכחתם באהבה, בחיבה ובשמחה גדולה. ונהיה בכלל לא אוהבי תוכחות, ונזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת. ויתגלה חסד גדול על ידי תוכחתם הטובה, כמו שכתוב פיה הפתחה בחכמה ותורת חסד הלשונה. ונזכה הידי זה למידת החסד בשלמות הקדושה ובטהרה, ונכללים תמיד במידתו של אברהם אבינו עליו השלום שהיה מידתו חסד. ועל ידי החסד הזה נזכה בהחמך לחתוך ולהבדיל ולהעלות את המלכות לקדושה מן ארבע מלכויות וסטראך. ונזכה להרוג ולהכניע ולשבר ולעקור ולבטל קליפת מלכות עמלק הרשעה. שכלול מנה ארבע מלכויות. ותעזרנו למחוא את שמו וזכרו מן העולם, כמו שכתוב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמים, לא תשכח. ויקוים מקרא שכתוב, האויב תמו חורבות לנצח, והרים נטש תאוות זכרה ממא, ואדוני לעולם ישב, כונן למשפט כסאו. ותעקור ותשבה ותבטל כל החכמות החיצוניות וכל האפיקורסיות והכפירות מן העולם. ויתגלה אמונה הקדושה בכל העולם כולו ויקבלו כולם אתו למלחותך ותמלוך עליהם מרע לעולם ועד. ונזכה להעלות את המלך ותקדושה אל הפנים המאיר בשלוש רגלים. סוגריים למקשה לילד יאמר כאן ותמלא רחמים וכולי עיין לקמן סעיף תס"ה. המשך ותרחם עלינו <תארכם> ברחמך רבים <תארכם> ובחסדיך הגדולים ותושיינו שנזכה לקבל את כל השלושה רגלים הקדושים שהם פסח, שבועות, סוכות, בקדושה הגדולה ובחדווה רבה ועצומה מאוד. ונזכה לכבד את כל הרגלים והימים טובים בכל מיני כבוד ועוז ופאר, במאכל ומשתה וכסות נקייה, ובשביתה מן המלאכה ובלב טוב ובשמחה גדולה ובתפילה ובכוונה עצומה והתעוררות נפלאה קראוי לאיש ישראלי, להתפלל ולהתנהג ביום טוב קודש. תזכה ותעזרנו לעשות מצוות הרבה בכל השנה, בקדושה הגדולה ובשמחה הרבה, ונזכה שיתכבד שמחת כל המצוות של כל השנה לתוך הלב הקדוש שהם השלוש רגלים. ועל ידי זה נזכה לשמחת יום טוב באמת, כרצונך הטוב, כמו שכתוב, ושמחת בחגיך. ונזכה לשמוח מאוד מאוד בחדווה רבה ועצומה בכל השלוש רגלים, נגיעי לה ונשמחה בך, שבחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות, אשר נזכה לעלות לרעות. ולראות ולראות באור פני ה'. ותעזרנו לקיים כל המצוות הנוהגות בכל רגל ורגל, ובפרט הארבע מצוות הנוהגות בכל רגל, אשר על ידם מעלים את השכינה שהיא בחינת ד' לאור הפנים, שהם בפסח ארבע כוסות בשבועות קבלת התורה שהוא סדר המשנה שהוא ארבע פעמים ביד כל אחד. בסוכות ארבעה מינים שבלולב אנא ה' רחם עלינו וזכאנו לקיים באמת ובשלמות כל המצוות הנוראות האלה במועדם ובזמנם בכל רגל ורגל עם כלל שאר המצוות הקדושות הנוראות שבכל רגל ורגל. ונזכה לקיימם בתכלית השלמות, בשמחה, בחדווה רבה ועצומה וביראה ואהבה באופן שנזכה להעלות את המלכות לקדושה אל אור הפנים המאיר בשלוש רגלים. וזכאנו לשוב בתשובה שלמה לפניך מתוך שמחה בכל הימים טובים ותכונני בערחמך רבים לעשות תשובה שלמה אפילו על העוונות שאינם ידועים לי. דעת כמה אני רחוק מקדושת ושמחת יום טוב הקדוש. חוץ וחמור אלי בחמך רבים, וזקני בחסדיך העצומים, שאזכה לקבל ימים טובים בקדושה גדולה ובשמחה רבה, שאזכה על ידי קדושת ושמחת יום טוב, להעלות את המלכות לקדושה מבין ארבע המלכויות, ולהעלותה לאור, לאור פני ה', ויקוים מקרא שכתוב צדק לפניו ילך וישם לדרך פעמיו. ונאמר אך צדיקים ידעו לשמיך, וישבו ישרים את פניך. תזכני להמשיך עלי קדושה עד יום טוב תמיד בכל השנה כולה. ויזכה לשמחה עד לקדושה תמיד עד שאזכה להשגת אלוהותך וידיעת רוממותך ותשוקת אמונתך באמת ובלב שלם. בשמחה ובטוב לבב בקדושה ובטהרה גדולה. ורחם עלי ובושיעני וזכני לזוז לקדושה כדי שאזכה לקבל ולהמשיך על ידי זה חידושי תורה אמיתיים. כי אתה גילית לנו על ידי חמך הקדושים, אשר אי אפשר לזכות לתורה הקדושה, כי אם על ידי הזאת דקדושה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכי, ואז כאן אמר. וגם אתה הודעת לנו גודל עוצם הפגם של הזאת <אז> דסטרא אחא. כי הזה פנים הם מן התתקעת דורות שאין להם שום חלק בתורת משה. על כן באתי לכלות פניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתכונני מאיתך בינה, דעה והשכל, ותורני ותלמדני תמיד בכל עת שאזכלי דע תמיד איך להתנהג עם העזות, באופן שאנצל תמיד ברחמך מכל מיני עזות דה סטרא ותצילני מעזה פנים, מעזות פנים, ותשמרני ותצילני ברחמך האמיתיים מכל התורות והחידושים של הסטרא אחא והקליפה הנקראים פסילים, הנמשכים מעזות דה ותחזקני ותאמצני בעבודתך, ותמשיך עלי כוח וגבורה דקדושה מאיתך, ותשפיע עלי עזות דקדושה מאיתך. ואזכה על ידי עזות דקדושה להתקרב לעבודתך ולתורתך וליראתך באמת. ואזכה תמיד לחדש חידושים אמיתיים בהתורה הקדושה, חידושים הנכללים ונכנסים באמת בתורת משה. חידושים שיהיו לך לנחת ולרצון לפני כיסא כבודיך. תשפיע על העזות דקדושה נגדך, שאזכה להתחזק ולהתאמץ מאוד בתפילה בכל עוז ותעצומות, ואחזק ואאמץ את לבבי לכבות אליך ולצפות לרחמך. ואעיז פני נגדך לבקש ולהתחנן ולהתפלל לפניך תמיד על כל מה שחסר לי בעבודת אדוני. ולא אבוש נגדך ולא אקלם לעולם לבקש מלפניך גדולות ונוראות, ותעשה עמי פלאי פלאות. ריבונו של לפניך נגלה הכל, ואתה יודע עוצם הבלבולים הרבים והערבוב הדעת המרובה והעצום מאוד מאוד שבא עליי ביותר בשעה שאני עומד להתפלל ולהתחנן לפניך עד שאין יכול לדבר אפילו דיבור אחד בתפילה כראוי וכל הבלבולים והערבוב הדעת שיש לי באיזה פעם בכל היום כולו כולם באים אלי בשעת התפילת דייקה ורוצים לבטל את תפילתי. ומחמת זה תפילתי מעורבבת מאוד בכמה מיני פסולת וערבוב הדעת, ומחשבות זרות, ופניות, ובלבולים רבים מאוד מאוד בלי שיעור, ואין יודע מה לעשות. כי עם עוצם הבלבול הדעת שבא עלי, אין יודע שום דרך לעמוד נגד הבלבולים הרבים האלה, ואין על מי להישען כי אם על אבי שבשמיים. חוס ורחם עלי והושיעני ומלטני והצל את תפילתי מכל מיני ערבוב הדעת. ומכל מיני מחשבות זרות והרהורים ובלבולים שבעולם. ועוזרני וזכני שאקשר את מחשבתי בדיבורי התפילה בקשר אמיץ וחזק עד שאזכה להתפלל בכוונת הלב. ותהיה תפילתי וטחינתי ובקשתי זכה ונכונה, ברא ונקייה מכל סיג ופסולת. חוס ורחם עלי ועשה למענך ולא למעני כי אין לי שום תקווה כי על תפילה ותחנונים. ריבונו של עולם, ראנה בעוניינו, בריב אויבינו, ואצל עשוקים מיד עושקיהם כוח, ואל תניח לגזול דל, כי דלו. ותקיים מקרא שכתוב, משוד עניים, מאנקת אביונים, עתה אקום יאמר ה' אשית בישע אפיח לו. עוזרני והושיעני וחלצני ומלטני מכל מיני מחשבות רעות וערעורים רעים, ומכל מיני בלבולים וערבוב הדעת מעתה ועד עולם. וזקני שתהיה מחשבתי זכה ונקייה וקדושה וטהורה תמיד. ובפרט בשעת התפילה אצלכם לתאר ולקדש את מחשבתי ביותר, עד שלא יעלה ולא יגיע ולא יבוא ללבי שום בלבול לדעת ולא שום מחשבה זרה, ולא שום מחשבה שאינה מעניין התפילה, אפילו אם מחשבה קדושה. לא תעלה ולא ת... לא תבוא על ליבי התפילה. רק אזכה לעמוד בכל התפילה בהמה וביראה גדולה, ולא אשמע שום אדם ושום דבר שבעולם, כי אם אותך לבד. ואזכה להתפעל בכוונה גדולה בתכלית השלמות, ואזכה לקשר את תפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר. והם יקבלו את תפילתי ויבררו, ויזככו אותה, ויצילו אותה מכל אויב ועורב ומסטין בדרך, ויעלו אותה לרח ניחוח לפני כיסך ועודיך, בתוך כלליות תפילות עמך ישראל. ותעלה ותינשא להיות כתר לראשך. חוס וחונני, ואחם עלי, והושיעני, וזכני לעזות דקדושה. שאזכה תמיד בשעת התפילה להתגבר, לסלק הבושה של אוהב ראש מלפניך. ואעיז פניי לבקש אותך בכל מיני בקשות גדולות שבעולם הנוגעים לעבודתך באמת, שתקרבני אליך בכל מיני התקרבות. ותעשה עמי פילי פלאות להעלות אותי משפל המדרגה התחתונה לרום המעלות הקדושות. ואזכה לבוא ולהגיע מהרה לכל המדרגות העליונות של הקדושה, עד שאזכה להשיג לו אותך בתכלית מדרגה עליונה במדרגת נביאים אמיתיים וצדיקים גדולים ונוראים, במדרגת בני עלייה. ואזכה לאחוז בדרכי אבותינו אשר בטחו בך ולא בושו, לשאול כל הגדולות מלפניך, כמו שכתוב בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו אליך, זעקו ונמלטו בך, בטחו ולא בושו. כי אתה יודע שלפי עוצם גדולתך ורוממותך ולפי עוצם שפלותנו ופחיתותנו לא היה אפשר לנו להתחיל לעמוד לפניך ולבקש מלפניך על שום דבר קטן שבעולם. כי מי אנוכי שאזכה להתפלל לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי כי אתה אדוני גדלת מאוד בשמך מרומם על כל ברכה ותהילה. ואיך נעיס פנינו ונקשרפנו ממך גדולות כאלה? בפרט איש כמוני, פגום ונבזי וחדל אישים כמוני. אך ברחמך רבים למתנו על ידי צדיקיך אמיתיים, והודעת לנו דרכיך הטובים אשר אתה חפץ חסד ומרבה להטיב, ואתה משפיע עלינו עזות די קדושה מאיתך. ואתה רוצה שנעיז פנינו נגדך לבקש ממך גדולות ונוראות, ושנעתיר ונפציר אותך הרבה מאוד ימים ושנים עד שנזכה לנצח אותך כביכול לפעול בקשתנו ברחמים אצלך. כמו שכתוב, אנוכי אדוני אלוהיך עמלך מאת מצרים ארחב פיך ועמלהו. על כן מטר עבדך את ליבו להתחנן מלפניך על כל אלה שתשפיע על העזות דקדושה מאתך. ויקוים המקרא שכתוב תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים נורא אלוהים ממקדשיך אל ישראל ונותן עוז ותעצמות לעם ברוך אלוהים. ונזכה לבקש ממך תמיד גדולות ונוראות שתעשה עמי פלאי פלאות ותוציאני ותעלני מעתה אחי ישקל מהרה מכל הנפילות והירידות שירדתי עדנה התקרבני בכל דיני התקרבות, ותרחם עליי בכל מיני רחמנות, ותקרבני ברחמך רבים לצדיק גדול, אמיתי, לרב האמת שבדור הזה. לרב דקדושה הגדול במעלה שיש לו כוח להכניס השגות אלאות גם בשפל ופחות כמוני. ותצילני שלא אטעה את עצמי חס ושלום להחליף ולהמיר טוב ברע. ותשמרני מן השקרנים והצבועים, ממנהיגים של שקר, ותשמרני שלא יעלה על ליבי הטעות של כמה בני אדם האומרים שדי לפניהם, אם יהיו מקוררים אפילו לאיש כשר פשוט הקטן במעלה. כי באמת הפחותים כמוני צריכים דווקא מנהיג אמיתי הגדול במעלה מופלגת מאוד מאוד. החם עלינו שלחנו הגואל צדק גמרה בימינו, והקוים מקרא שכתוב קימץ אתך מארץ מצרים ערינו נפלאות, וזקני מראה לעלות ולראות וישתחוות לפניך בבית בחירתך בשלוש פעמי רגלנו. ותפוס וחונני ואצילני וראשייני מיני... בכל מיני הצלות וישועות ותעלני מהרה מאפלה לאורה משעבוד לגאולה מיגון לשמחה ותתערני מהרה מכל מיני טומאות ותקדשני בכל מיני קדושות ואזכה לעלות ולהיכלל מהרה בכל החמישים שערי קדושה באמת ובאמונה שלמה ובענווה אמיתית עד שאזכה לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. להשיג השגת אלוהותך בתכלית מדרגה עליונה ולהכניס השגת אלוהותך בלב כל ישראל עמך בקדושה ובצרה גדולה באמת ובאמונה שלמה ובענווה אמיתית כרצונך הטוב. אעיר פניך על עבדך רשייני בחסדך פניך ער בעבדך ולמדני את חוקיך. אני בצדק יחזי פניך אסבעה בעקיץ תמונתך ולא נסוג ממכה תחיינו ובשמחה אדוני אלוהים צבאות השיבנו, יר פניך ונבשע, אמן ואמן. למקשה ללד יאמר זה בתוך התפילה כנרשם לאל סעיף תנ"ו. ותמלא רחמים על כל הישבות על המשבר ותצילה מכל צער ונזק. סוגריים ובפרט לפלונית, בת פלונית וכו'. ריבונו של עולם מלא רחמים רבים תמיד. אתה ידעת צערה ומכאובה, אתה ידעת את לבבה ולבב אביה ואמה וכל המצטערים בצרתה. ראה עניין ועמלם והביטה במכאובם יעוררו רחמיך העצומים, רחמיך הגנוזים על ענייה זאת היושבת על המשבר ולב נשבר ונדכה. ופתח לה שערי הרחמים והחסד והחמלה והחנינה, פתח לה ההולדה וברחמיך רבים תחתוך את המים סתומה שהיא כנגד מים יום של יצירת הבלד, שמשם מלובש הבלד. ובחסדך הגדול תחתוך את המ"ם סתומה הזאת, ותעשה ממנה שתי דלדתין. ועל ידי זה תפתח ברחמך רבים אמיתיים דלתי בטנה של הענייה הזאת יושבת על המשבר, ותהיה בעזרה שתלד מיד בנקל, בלי קישוי הולדה עוד כלל. ותאמר למלאך ערף ידיך, האומר לעולמות די, אמור לצרתה די. רב חסד ומרבה לטיב חוס וחמול ורחם, ובחסדך גדול עשה עמה פתח לה דלתיה הולדה חשקל מהרה בלי שום איחור ועיכוב עוד כלל. כי כבר סבלה מהירות צער ומכאוב הרבה עד אשר כשל כוח הסבל. גומר חסדים טובים עשה עמנו חסד חינם, ואל תאחר לידתה עוד כלל. עזור ועצל והושיע ברחמיך, שיופתח לה צירי ודלתי בטנה בעחמים גדולים תכף ומיד, ותלד מיד בקל בלי שום צער ומכאוב עוד כלל. כי אם ברחמים ובחמלה ובחסד גדול. ותוציא אבנת לשלום, לאוויר העולם, לחיים טובים ולשלום, ולאורך ימים ושנים טובים, אמן. סוגריים, וירבו בצדקה מאוד, כי העיקר תלוי בחסד, שעל ידי זה חותכין את הדלת מהמם וכולי, כמבואר בתורה הנ"ל, שעל ידי זה נפתח רחמה של המקשה לילד, כמבואר בספר. עיין ליקוטי מוהרן, חלק א', בסימן ל', בסימן קל"ה בסופו, ואבין.